Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui escoltem la música de Mickey Núñez a través del seu àlbum Amuza. Mi corazón Hoy ya sé que debo escucharme Decirme todo lo que no me ha dicho nadie ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo Déjame. Aquí tienes un recuerdo ¿Para qué? Para que trates de olvidarme Mueras en el intento. Voy a bailar sin freno para curar mi vida. Voy a cantar sin miedo esta canción. A Muza va veure la llum el dia 13 de setembre de 2019. El primer àlbum de Miqui Núñez, produït per Roger Rodés i enregistrat registrat els estudis Medusa. Conté 13 cançons compostes pel mateix Miqui. No hi pot haver millor començament per a un artista que amuza, un àlbum ple de matisos, influït per l'escena mestissa catalana, però també pel sul, l'esca, el rigui o el pop llatí. tot just uns mesos Miqui Núñez estrenava Celebrate, el seu primer senzill, aquesta cançó que escoltàvem al començament de la nostra càpsula, aconseguint el número 1 a llitons i el número 1 en tendències de YouTube arribant a més de 2 milions i mig de visites. Uh, Mickey Núñez uh, és un de, dels personatges uh, que ens arriba amb aquests uh, nous joves valors de la música que ens aporta a casa nostra. Ho hem escoltat amb aquest celebraté, però també hi ha altres cançons fantàstiques amb aquest àlbum anomenat Amuzar. Uh! Nadie se salva Si el fondo lo sabes Forma parte del Miqui Núñez va néixer l'any 1996 a Terrassa i va estudiar música des que era una criatura, ja que els seus pares van insistir en que adquirís els fonaments musicals necessaris per desenvolupar una carrera musical aprenent a tocar instruments com la guitarra i el piano. Aquesta formació musical, que compatriotitzava amb els estudis universitaris, van ser vitals en el seu pas pel talent Operación Triunfo, en què va quedar en sisè lloc a la portes de la final, a més, de ser seleccionat per participar al Festival d'Eurovisió 2019. Si vas fins a l’últim final, t'emports l’aire i aprens tant, si és com si no hi és el teu perfum matern. Tots els dies iguals, no m'acaben servint per res tant si ve com si no ve, em serveix un tros de cel quan, s'enfons a tot, surten flors de les esquerdes. Els teus plots i els meus fan l’amor a la guerra. Com veiem, combinant la música en català i en castellà amb el seu àlbum. De fet, n'hi ha un parell de temes amb el nostre idioma, amb la nostra llengua. Un Miqui Núñez, que, com dèiem, va passar per Operació Triomfo, va ser elegit per representar a Espanya el Festival d'Eurovisió del mes de maig de 2019 a Tel Aviv un personatge que es va guanyar la simpatia i el beneplàcit del públic i crítica amb la seva entrega i simpatia amb totes les seves cançons. Amb aquest Celebrity ha aconseguit l'èxit, un senzill un senzill enèrgic i d'esperit positiu carregat de ritmes ballables i estiuencs. Un senzill que va sortir abans de l'estiu de 2019. Miqui Núñez és un artista versàtil amb una àmplia experiència en l'àmbit de la música. Des de fa anys lidera el grup de versions Dalton Bank, format al costat dels seus millors amics quan encara anava a l'institut. Apaga la llum Prometo un beso de volcán De ese lugar Que arremetía contra el mar Porque miedo no sentía Porque no tenía edad la seva música i la seva companyia. Miqui Núñez el tindrem molt present també a través del nostre espai i amb les seves cançons, que les anirem escoltant sempre que puguem. Recordem que ara fa poc es va estrenar en català. L'hem escoltat amb aquesta cançó per tu i l'acabarem la d'escoltar amb l'escriurem del seu àlbum, però ho va fer amb aquella formació anomenada Sense Sal, acompanyant-los en la versió del seu tema La Sortida. Miqui Núñez es estrenava en català amb els seus companys de ciutat. Recordem que tots són de de Terrassa, una de les cançons de més èxit d'aquell estiu. Avui hem escoltat, avui us hem portat a Miqui Núñez a través de les càpsules musicals. T'escriuré, que sí que va ser fàcil T'estic cantant la nostra història en un paper Marxaré recordant tots aquells dies I amb el somriure que tu sol sabies fer escriurem que tot no va ser fàcil Cantar és la nostra vida en un paper somriure que tu sol sabies fer.